Um, בואו נעבור לנושא הבא, um, אנחנו נעשה נושא כולל כזה שזה בכללי מה הולך בפרי אג'נסי של קליבלנד, uh, אני רק אפתח אני, אני קצת אתן את, ה... הרקע. את הרקע של מה שקרה, uh, היו הרבה פרי אג'נסי לקליבלנד, הם היו צריכים להחזיר הרבה שחקנים, לברון השתחרר מהחוזה שלו, טריסטן תומסון השתחרר מהחוזה שלו, ג'ייאר השתחרר מהחוזה שלו, שאמפ השתחרר מהחוזה שלו, uh, הם על ההתחלה הביאו את שם, שם חתם, שם חתם מהר, קיילוב, קיילאב גם חתם מהר על, על החוזה העצום הזה, שאני חושב שהיה איזשהו לחץ עם קיילאב. כאילו, אם אנחנו אומרים את זה בדיעבד, היה שם איזו הרגשה שיש מצב שהוא עובר ללייקרס. שמע, אם אתה עשית את הטרייד בשביל קיילאב, נתת את האסצל וקיילאב הולך אחרי שנה, זה... זה, זה, זה, זה היה נורא של... לא חטא. לקונטנדר זה. זה קטסטרופה. אבל גם היה את הקטע הזה, אני חושב שאתה אתה, אתה צודק, אני חושב שבסופו של דבר מה שהכריע לקיילאב את ההחלטה הזאת, היה הקטע ש... אתה לא יכול לעזוב קבוצה שמגיעה לגמר, זה כל כך קשה, זה אומר הרבה עליך כשחקן, אם אתה מחליט לעזוב קבוצה שהגיעה לגמר, זה קצת אומר כאילו, למה אתה עושה את הספורט זה, הזה. זה לא כזה כיף לך עם לברון, כאילו, tough enough. כן, אתה רוצה לפעול, אנחנו לא ילדים. לא זה, לא, זה לא גם חובה וכולם חברים אחד של השני, כאילו, do what you have to do. בדיוק, אז כרגע המצב הוא ששמפרט חזר, לברון החליט לחזור על חוזה של שנה אחת גם. Uh, הסיפור אבל היותר מעניין, yeah, בוא לא נשכח את מוויל שגם, מוויל חתם, אז אנחנו עוד שנייה נדבר על מוויל, אבל מבחינת ההחתמות מחדש, הסיפור בעיניי המעניין זה א' שטריסטין טרמפסון חתם, החליט לחתום על ה-Qualifying Offer, שמי שלא יודע מה זה אומר, זה בעצם חוזה של שנה אחת uh, על 20 מיליון, uh, יש הרגשה שאחרי השנה הזאת הוא פשוט יעזוב. האם זה סגור ואני שואל yeah, את זה כי אני לא בטוח, אני ראיתי את הדיווחים, האם זה סגור? זה, זה לא, לא סגור אחוז? שהוא אפילו סגור. לא זה, אז uh, יכול להיות שזה עדיין עומד באוויר, אבל כנראה שזה מה שיקרה. הכיוון, יהיה שהוא יחתום על ה-Qualifying uh, Offer. JR הוא עדיין בכלל Free Agent, למרות שהוא היה שחקן שכן תפקד בחמישייה והוא מאוד עזר לבלאץ בסופו של דבר, אולי לא בפלייאוף, כן? אבל, אבל בסיזון עצמו היה לי הרגשה שהוא כן מאוד חשוב שם לקור, הוא גם בדיעבד אמר שהוא נורא התחרט שהוא יצא בוא נדבר שנייה על המצב הזה, מה אתה אומר לאבי על הקטע של קליבלנד? איפה הם עומדים היום? מה טריסטן? מה כל הסיפור הזה עם טריסטן? מה יקרה? ונוסיף עוד שאלה אחת בשבילך, מה קורה שם כאילו עם הקאפ? כמה הם מעל הקאפ? כמה לוקשריטאט הולך להיכנס שם? אז הם באמת אחד הקבוצות שהכי הרבה מעל הקאפ, אני לא זוכר בדיוק כמה לוקשריטאט הם צריכים לשלם, ועוד כמה הם ישלמו אם הם יחתימו את טריסטן על חוזה חדש עכשיו של... מה שהוא רוצה זה בסביבות ה-80 מיליון 80. דולר. ארבע שנים שמונים שנים שמונים מיליון. 4, 80, 80 מיליון. זה, זה ידחוף אותם הרבה הרבה הרבה מעל ה-luxury עם JR, אז היה... היה קטע שחשבו שהוא כבר עומד לחתום, ואז פשוט לא, לא קרה כלום עם זה. את דלוודור והם החתימו מחדש על חוזה מאוד... על המינימום, אם לא טועה, לשנה אחת. עם לברון וטריסטן היה איזה קטע שלברון של התעכב עם, ה, עם החתימה החדשה שלו. עד שטריסטן יחתום, yeah. כביכול כאיזה מחאה, אבל, אבל טריסטן עדיין לא, לא חתם, ולברון כבר התייאש מכל הקטע הזה, אה, החליט לחתום לעוד שנה. איפה שקליבלנוב עומדים עכשיו, לדעתי, הם פחות או יותר באותו מקום אה, מסוף העונה שעברה, הם צריכים לקוות שלאוו יחזור בריא, לה, שקיירי, שזה תמיד, תמיד סימן שאלה, קיירי מבחינת הבריאות שלו, כבר הרבה right. שנים. שהוא לא מצליח לשמור על אבל עצמו. אבל בדיוק על הסימן שאלה הזאת עם קיירי, הם כן הביאו פוינט גארד, מחליף מצוין. זה נכון. ופה בוא נדבר שנייה על מוויל ומה הם מקבלים מבחינת שחקן. הם מקבלים וטרין, שיש לו שלושה מדהימה, אני חושב שהוא אחלה סקורר, הוא יכול ליצור לעצמו, והוא גם חבר טוב של לבואן, הוא מכיר אותו כבר הרבה. שיחק איתו כבר ב... שיחק איתו והקליב. זהו, אני חייב להגיד שאני לא מזכיר אתכם, אני אומר, אז ברור שיש את השאלה של הבריאות, אני אומר... היום תיקח את קליבן אחרי שהם כבר שנה ביחד, אתה יודע, חצי ראשון שהעיניים נראו קטסטרופה, אתה לוקח להם את קליבן בריאים, בוא נשכח גם את וריג'או, שאולי הוא ייתן שם עכשיו דקות בסנטר, שזה דפס שהוא טוב, זה פאור באיסט. כאילו, אם נצדם? הם בריאים, לא, אבל אם הם בריאים גם, זה, זה, זה, לא, זה לא פייר באמת כלפי הקמב"ד, ואתה רואה, זה לא יהיה דומה מבחינתי לקליבן של שעברה. כי בכלל שהם בריאים, אני חושב שהם לא רומסים... כמו משחקים לא, אתה רואה בכנות. אני חושב שישים ומשהו משחקים אני לא אהיה מופתע. אני חושב שהם ייכנסו, הם היו תשע עשרה ועשרים מאיזשהו שאף שעה שעה, אבל אני חושב שבהנחה שהם היו בריאים, הם ייכנסו, הם ייכנסו ממש בדרייב לתוך העונה הזאת, אני חושב זה בהליכה. אני חושב שהם בטופ על טריסטן יותר כשחקן, כן? אני חושב שמה שקורה עכשיו עם כל החוזה הזה זה אולי מסתכלים על הקבוצה, על ה-GM, גריפן מסתכל על הקבוצה ואומר, לברן דבר, GM לברון, נכון, טעות שלי, ה-GM שהוא לברון מסתכל על הקבוצה ואומר, יש לי המון גבוהים, בין ורז'או, וקווין לוב, ומוסקוב, יכול להיות שטריסטן להוציא עליו כל כך הרבה כסף. 20 מיליון כמעט לעונה, זה פשוט לא חכם בשלב הזה. אז אני אגיד לך תכלס. בתכלס הם לא באמת צריכים את טריסטין. הם צריכים שחקן סטייל טריסטין, אבל להוציא חוזה מקסימום על שחקן שאתה יכול להבטיח, באמת, בהנחה שכולם אומרים 20 דקות, שחקן רוטציה, זה, זה, מבחינה פרגמטית זה לא קוסט אפקטיבי, כאילו, זה באמת לא הדבר הכי חם שהוא יכול אתה צודק. אבל יש, אבל קליבן, בוא נדבר זה, יש שם הרבה אינטנג'יבוס שהם לא כדורסל. זה, זה ש the shots, והוא רוצה שם את טריסטן, ואני מקבל את זה, טריסטן הוא שחקן מאוד מאוד טוב בעיניי. באמת אחד מהשחקנים היחידים שגם יכול לשמור 1-5, וכמו שגם תומר אוהב להגיד, שהוא אולי האופנסיב ריבאונדר הכי טוב במשחק, כן. he doesn't really fit. אבל פה אני, אני, אני רק, רק לא שנייה, זהו, זה מה שאני גם רוצה, אני רוצה להגיד שטריסטן, נראה לי השווי שלו, עכשיו, יש לי תמיד הרגשה כזאת, שאם אתה כבר כל כך קרוב לזכות באליפות, בוא אל תפשל. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. אבל חמש שנים, ארבע <Es> שנים? אני הייתי אומר, תוציא את הכסף, אתה קרוב, לברון לא בטוח שיהיה פה עוד הרבה זמן. תוציא את הכסף על השחקנים האלה. טריסטן נותן לך משהו, שקיילוב לא על המגרש, טריסטן נותן לך משהו שונה לחלוטין, שהוא לפעמים מאוד אפקטיבי, ראינו את זה בסוף בגמר. זה ארבע שהוא פשוט ריבאונדר, יש לו כל כך הרבה אנרגיה, הוא כל הזמן... הוא עטה על הריבאונדס, הוא פשוט, הוא לוחץ את השחקנים השני, של, ה, של הקבוצה השנייה. אני מאוד אוהב את טריסטן, אני מרגיש שאת החוזה הזה, הוא בסוף יקבל, הוא יקבל פשוט מקבוצה אחרת, אז למה להיות טיפש ופשוט לשחר... לתת לו לעזוב? כל קבוצה שהיא קונטנר צריכה שחקן כמו טריסטן. כן, ואנחנו רואים את דרמונד, הוא באמת קיבל את החוזה הזה. טריסטן, אחד הדברים שהוא אמר זה שהוא חיכה שדרמונד יחתום בשביל לראות כמה כסף, כאילו פחות או יותר מה המחיר שלו, כי דרמונד וטריסטן הם פחות או יותר שווים אותו דבר. אה, מי שלא יודע, דרמונד קיבל הכל, <חושב> אז אני רק אסכם לפני שהעברה ואני אגיד שבגדול אני מסכים איתכם. מבחינת פיט יש לי פה איזושהי בעיה, כי אתם מתחילים במשפט גדול When love is on the bench. אני אומר, יש לך max guy שהוא love, כמה דקות יש הוא on the bench. אני אומר, אם הם היו נותנים איזושהי מילה או מצליחים לחשוב איזושהי סיטואציה, אולי שטריסטן חמש, נגיד שמוזקוף זה השנה האחרונה שהוא יצא, אז אני רואה את זה אחרת, ארבע שנים טריסטן חמש שנים love על אותו פוזיישן זה קצת מוזר <חושב> לי. אם <חושב> <חושב> <חושב> <חושב> <חושב> <חושב> <חוש Okay, אוקיי, יפה. אז אני, אני צריך טוב, בוא נמשיך הלאה, נדבר קצת על ה-free agency ועל ה-off season של מיאמי. אז כן, אז, זה, זה, זה נושא שקרוב, קרוב אל היותר. אז מיאמי, הם שימו את העונה שהם היו בלוטרי, כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, קיבלו את Justice Winslow בדראפט. אבל הסיפור המעניין שאנחנו נדבר עליו עכשיו זה ה-free agency. דוויין וייד יצא, מה, יצא מהחוזה שלו. היה, היה איזה הרגשה, היה בי לפחות, היה בי איזה פחד ש... שאולי, אולי זה, זה, כבר התחילו לראות, ראו את אבא שלו עם חולצה של קליבלנד, היה שם כל מיני דברים מאוד מוזרים ש... שגרמו לי לחשוש, כי אני, אני לא רוצה לראות את וייד בלובש חולצה אחרת, <laughs> כי זה, זה ילחיץ אותי. אז כן, אז, אז הקיץ התחיל באמת עם גורן דרגיץ', שהוא... הוא באמת, הוא יצא גבר, ואני מאוד אוהב אותו. כי... הוא יצא הכי גבר שיש. הוא יצא הכי גבר בעולם. הוא היה לו באמת את, ה... את הביצים של פאט ריילי ב... ביד שלו, וה... והוא כאילו יכל לעשות מה שהוא רוצה. כי מיאמי כבר ויתרו על שתי first round picks בשביל להשיג אותו, הם היו נותנים לו הכל כנראה. הוא יכל להשיג חמש שנים 108 ו... או 110, והוא בא, וישר על היום הראשון, הוא אמר, אוקיי, אבל כאילו, מה אני צריך לעשות בשביל שנשאיר גם את וייד. הוא או. לקח פייקאנד, בסוף חתמנו על חוזה של חמש שנים, שמונים וחמש מיליון, והחתמנו את וייד על חוזה לשנה אחת, עשרים מיליון דולר. זהו, וייד, תכל'ס, וייד גם יצא גבר. יצא ממש, אנשים חשבו שאולי וייד יבקש שלוש שנים, והוא יבקש המון המון כסף. אני הייתי קצת לחוץ בשבילכם, כן. כשאתה אוהד של מיאמי, הייתי לחוץ, ברגע שהוא ייקח כל כך הרבה כסף, זה די תוקע את מיאמי. זה מזיין אותנו ב-2016 בפרי אג'נסי. ו והוא לקח את השנה אחת, אז אנחנו גם שומרים על וייד ושומרים על הקור הזה, ושומרים גם על לואל דנג, שמבחינתי לפחות זו הייתה הפתעה, שהוא נשאר עם הפלייאו-אפים שלו על עשר מיליון דולר, למרות שכנראה, שכנרא, כנראה בתכלס הוא יכל להשיג יותר, כנראה שהוא די התרגש מה מהקור הזה. יש לי שתי שאלות בשבילך אחד זה, איך אתה רואה, איך אתה רואה את העתיד של, כאילו, של וייד במיאמי? כאילו, עוד כמה זמן הוא יהיה שם? Okay. זה שהשאלה השנייה זה... כאילו, בגדול שהזכיר שהמיאמי, אני חושב שבאמת אפשר להגיד להם שהם קונטנדרים באיסט, כאילו קשה, אי אפשר, אפשר, אפשר להתכחש לעובדה הזאת, אבל going forward, מה, מה נמצא שם, איזה assets אתה יכול ממש להצביע להם, שאתה רואה אותם כאילו בונים את מיאמי של עוד 3-4 ו-5 שנים? אוקיי. Okay. אז קודם כל, השאלה הראשונה שלך, <laughs> על וייד. <laughs> <laughs> על וייד, נכון. <laughs> <laughs> אז וייד, אני חושב שהשנה הזאת, זה... זה כנראה, אני, אני גם ראיתי את זה כאילו קורה לפני כמה זמן, זה אולי השנה האחרונה שהוא יהיה בסטארטינג ליינאפ. זה יכול להיות השנה האחרונה שהוא יהיה בסטארטינג עצוב ליינאפ. עצוב משהו. שזה, שזה משהו עצוב. הוא עדיין שחקן מאוד מאוד טוב, שנה שעברה לו 21 ניגולות למשחק עדיין, 4 ריבאונדס, 4 אסיס. הוא עדיין משחק ברמה מאוד גבוהה. אני כאילו מקווה ששנה הבאה נשיג איזשהו פרי אג'נט וסמול פורוואל. ו-Justice Winslaw אולי יעשה איזושהי קפיצת מדרגה, וגם זה לא, זה לא אומר כאילו שהוא נהיה יותר רע, אנחנו כן צריכים להתחיל לשמור עליו. איזה בפתח. חוזה אבל הוא יחתום אחרי השנה הזאת? זה הרבה תלוי במה נעשה ב-free agency של 2016. <אז> אם לא נשיג אף אחד, אז אין, אין סיבה כאילו לא לתת לווייד פשוט מה שמגיע לו, וכל מה שהוא ויתר במהלך השנים, וניתן לו את זה. אם יש, אם יש איזשהו משהו, אני בטוח ש... לא אכפת לו לקבל עוד איזה פייקאד אם נצליח להשיג איזה פרי אג'נט. אז אם תרשו לי פה לתת איזשהו פאנצ'ה עם מיאמי לפני שנמשיך הלאה, תסתכל פה היום על חמישיה של וייט סייד בסנטר, בוש של פאורפורד דנג בשלוש, וייד בשתיים ודראגיץ' באחד, זו אולי החמישיה באמת אחת מהמאוזנות ב-NBA. זה היה אופסיזם מאוד טוב למיאמי, כאילו זה אמת הצלחה גדולה, אומנם לא עשו מוב עצום, אבל הם עשו כל זה היה סטיל, ואמרי סטולמר, למרות שהוא קצת גופה, <laughs> בשביל המינימום זה לא רע בכלל. נמשיך הלאה, אז כן, נדבר קצת על טייסן צ'נדלר. בוא נדבר קצת על פיניקס, פיניקס טייסן צ'נדלר ופיניקס. אז קודם כל, מבחינת השחקן טייסן, עדיין נשאר לו משהו. נזכור גם שהם עשו את המהלך הזה. 아, כן, ארבע שנים, חמישים ושתיים מיליון. אוקיי? Okay, זה, זה חוזה די גדול. זה קצת סותר את מה שאמרת, נשאר לו משהו, 4 שנים ו-52 שנים, יש פה איזה אוקסימורון מסוים. יש, יש פה אוקסימורון, נשאר לו משהו, הוא לא שווה את הסכום הזה, והכיוון שבו פיניקס הולכים, הוא לחלוטין מבלבל אותי, כל פעם שאני מסתכל על זה. היה להם את אלכס לנד שנה שעברה. אלכס לנד התחיל להראות סימנים שהוא, שמשהו הולך, כאילו, הוא יכול להיות אולי סנטר לגיטימי ב-NBA. אתה פתאום מביא את הייזן, אתה עוצר לו לחלוטין הם, חשוב לזכור שהם עשו את זה, כי הם חשבו עדיין שיש להם סיכוי למרקוס. הם הביאו את טייסון במטרה אולי לפטות קצת את למרקוס. מה שהם עוד עשו, שcompletely backfired, זה להחליף את, את מרקוס מוריס. ועכשיו מרכיף, אח, אח שלו, הוא עצבני והוא הוא רוצה ש... בוא נדבר על זה גם, יש לו, יש לו, הוא, הוא נעצר על... על... לא, נעצרו שנה, של... על... על משהו, ועכשיו הוא רוצה לעזוב את אריזונה. הבנתי ש... הדבר האחרון שאמרו זה שהוא לא מדבר עם השחקנים ולא עם הסטאפ בכלל זה, עכשיו וואו. עד שמחליפים אותו. הם, הם, הם נתקעו בבעיה רצינית, יש לי כמה דברים להגיד על פיניקס. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על פיניקס זה, זה מצחיק, זה איזושהי קבוצה שאני כאוהד של פילדלפיה, אני ראיתי את הבנייה של פיניקס, את הריבילדינג של פיניקס, בדיוק מתחיל עם הריבילדינג של פילדלפיה. תמיד היה לי הרגשה ש... אלה שתי פרנשייזס שיהיו מאוחדים, יהיו מאוחדים להמשך ותמיד ירגישו כאילו הם יתחרו אחד בשני. אבל באותו שנה, אני לא יודע אם מישהו זוכר את זה, אבל פיניקס היו אמור להיות הקבוצה הכי גרועה בליגה ופתאום התפרצו. בלדסו ודראג'יץ' פשוט היו מדהימים, הם היו קבוצה מדהימה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, והורנוסק היה מאמן, מאמן מדהים, הוא באמת מאמן טוב שם. הוא היה one of the year, הוא yeah, היה שם הרגשה שכאילו אולי הכל הולך והם יכולים לבנות צעיר וזה קטע עכשיו שדי קיים כמו מילווקי פישלו, פשוט פישלו. אני מבין שלמרקס אוולדריץ' היה שם אופציה ואתה רוצה למשוך אותו אבל מה שהם עשו הוא פשוט מגוחך בעיניי הם ויתרו על כל העתיד שלהם מי שלא יודע בלד סוא הוא עדיין שם, אבל דרגיץ' עבר, ברגע שדראגיץ' עבר, הם, החט... הם הביאו את ברנדו נייט. אני כבר חושב... החתימו אותו ש... על אקסטנשן גדול. החתימו על אקסטנשן הסום. הם, זה... הם, הם, הם קצת חסרי זהות כרגע, הם כרגע מהקבוצות שחשבת שהם ריבילדינג, חשבת שהם טנקינג. עכשיו אני כזה, הם לא ריבילדינג, הם גם לא מתחרים מבחינתי. הם פשוט, הם איכשהו בקטע ממש מוזר, כי right track, הם היו הם עצרו את זה ועכשיו הם חסרי זהות לחלוטין, אני לא יודע כאילו... הם ויתרו על מבין. הרבה assets בשביל להיות טובים עכשיו, וזה פשוט נראה, גם קשה לי להבין את זה, במיוחד שה כל כך כאילו קשה, אני לא מצליח כל כך להבין למה לעשות את זה, אתה לא תצליח להגיע לפלייאוף, הם היו צריכים את העוד כמה שנים האלה של הלבנות, זה היה פשוט החלטה נוראית. זה מהקבוצות של They jumped the gun on the, the bedding. bedding process, זה פשוט הרס הכל. והם יצטרכו באיזשהו שלב להתחיל מחדש. או להחליף את טייסן כאילו מאוד מהר. אני גם מרגיש את זה. אז זהו, אז בואו, עכשיו נגענו באמת הרבה מאוד בפרי אייג'נסי, אני רוצה לגעת באיזה טרייד שניים שהיו מעניינים. אני חושב שבאמת, אולי הכי מעניין והכי גדול שהיה, זה הטרייד ששלח את בתום מפורקלנד לשרלוט. ויש הרבה מאוד סימני שאלה עלינו, וזה כאילו משתי הקבוצות, זה משהו שלא תמיד, לא הכל יושב אצלי בראש כמו שצריך, אני לא מבין בשתי הקבוצ אתה מבין את זה יותר טוב? אני מבין את זה מהנקודות מבט של פורטלנד, אני מבין את זה כי אולדריץ' הם כבר ידעו שהוא הולך ללכת, הם עשו ביקרון פייר סייל, והכיוון שלהם הוא, הוא הרבה יותר ברור לדעתי מהכיוון של שרלו. הם נפטרו מבטון, הם הצליחו להשיג את נועה וונלי, שהיה לאטר איפקט שנה שעברה. מה אתה מוותר על וונלי אחרי שנה? זה דברים שמשלמים אותי. בכיוון של שרלוט, וגם אני... זהו, אני זוכר כאילו להיות נורא כזה מנומס שאני מציג את זה, אבל זה חוזר, אני לא מבין את שרלוט. זה נוח לי להתחיל עם פורטלנד, כי זה עושה אותי פחות עצבני. אבל אז כן, אז מהכיוון של פורטלנד, הם עזב, בטון עזב, וסלי מתיוס עזב. הם מנסים להתחיל, הם החתימו את אלפרוק אמינו לחוזה די גדול, שזה אולי הדבר היחיד שאני לא כל, כך, לא כל כך אוהב, אבל, אבל בכל מקרה, הביאו את פלמלי, פלמלי זה היה נחמד, אבל הכיוון שלהם הוא הרבה יותר ברור. עכשיו נדבר שנייה על שרלוט. אז שרלוט, הכיוון שלהם, אני, כאילו זה, לא, זה לא נכון לגמרי להגיד שאני לא מבין את הכיוון, אני פשוט אני מבין את הכיוון והוא טיפשי בעיניי. <laughs> הכיוון הוא בינוניות פשוט. זה הכיוון, הם מרוצים מהבינוניות כי הם באמת פרנצ'ייז כושל. דיברנו על זה שהם לא הצליחו להשיג אף ניצחון בפלייאוף בכל התקופה שלהם כפרנצ'ייז. ומייקל ג'ורדן פשוט רוצה לנצח פעם אחת בפלייאוף. אפילו לא לנצח סדרה, הוא רוצה לנצח משחק אחד נראה לי. זה מנטליות של פרנצ'ייז כושל פשוט. הוא מרוצה מבינוניות וזה טיפשי. עכשיו מבחינת בטום, מה הוא מביא לך? אז בטום הוא שחקן די ורסטילי, הוא, הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא לא, עושה, הוא לא עושה שום דבר במיוחד טוב, הוא יכול לשמור, הוא, הוא זורק שלושות בסדר, הוא נותן לך אסיסטים, הוא נותן לך קצת ריבאונדים, ואני, אני, יש את תיאוריית המקבוב שדיברנו עליה הפעם קודמת, שמנסים מאוד להחליף את מקבוב, אז אני, אני הלכתי, אני בדקתי קצת את הסטאצ של בטום, אז ככה, הסטאצ של בטום פר 36 דקות, אוקיי? עשר נקודות, שש ריבאונדים, חמש אסיסטים. אני אתן לכם עוד שחקן. עשר נקודות, חמש נקודה שבע ריבאונדים, חמש נקודה אחד אסיסטים. מי זה? מי זה השני? מי? מקבוב. מקבוב. בתום זה מקבוב כסמולפורד עם תובנות יותר עמוקות על בגטים. זה הכל. אני אגיד לך, אני... אני פעם אהבתי את בטון כשחקן, היה mm. פעם הרגשה שיש לו הרבה פרומס, היה הרגשה שיש לו הרבה פוטנצ'ל, אה, הוא לא הראה הרבה, אני לא חושב שהרבה אנשים יודעים שחלק מההנהלה של שרלוט זה חבר'ה שהיו בפורטלנד, אני יודע שלפחות שלושה ממקבלי ההחלטות הם היו חבר'ה מפורטלנד. וגם הבנתי שהם היו חבר'ה שהיו מאוד היי על בטראם בזמנו. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות שהם רצו להביא אותה. הם נכון. כאילו אמרו, ראיתי אותו שם, הוא היה מאוד טוב, בוא נביא אותו. זה לגמרי שרלוט. זה לגמרי שרלוט, זה מתאים למה שהם עושים, בגלל זה זה נראה לי כל כך הגיוני. אבל אז שאתה מתחיל לחשוב על הקבוצה עצמה, איך אתה מרכיב אותה, ואתה אומר, יש לי את בטראם, ויש לי את אה, מייקל קיל גלקריסט, זה פשוט נראה לי כשל, כשל הכי גדול שראיתי, אין שם היגיון, כאילו בין, הפוינט גארד שלהם זה קמבה, קמבה. קמבה ווקר, <ש> m.k.g <ש> ישחק שוטינג ארד, שעדיין, שעדיין אין לו מושג, הוא זורק, הוא זורק כמו <ש> סטרוק ויקטר, כמו אנלפבית, אני לא יודע מה נסגר עם הזריקה שלו, בתור בשלוש, אחרי זה ארבע, זה איזה אוסף של מקבובים, ואל ג'פרסון, יש שם הרגשה שהקבוצה הזאת בכאוס, אתה ממש צודק בנקודה הזאת, שאתה אומר, הם רוצים להצליח בפלייאוף. הם יעשו כל דבר בשביל להצליח עכשיו בפלייאוף, היה להם איזושהי הצלחה קטנה, הם רוצים לשחזר את זה. נראה לי מגוחך להביא את בטום. אני חייב להגיד שאני גם ממש מסכים איתך עם מה שאתה אמרת, זה שבאמת בטום כרגע... בוא נדבר על זה אחרי off כאילו הייתה לו שנה לא טובה, אבל בתום, אני תמיד הייתי מאוד מאוד אהל בתום, ראיתי בו מפחד אפילו מספרים, וישים איזשהו צ'נדל פרסן כזה, הייתי איתו כמין dependable third option, בהתקפה שהיא טובה וזורמת, כאילו זה בחור שעושה הרבה, באמת גם לוקח את הריבנים, גם לוקח את הסיס, גם פעם היה לו שלושה טובה, היום זה קצת, אמנם הוא לא מבוגר, יכול להיות שזה באמת פשוט היה ואיזה יופי שפורנין באמת החליטו שהם עושים re-build-in all the way למרות שלילרד של קיבל את הכסף שצריך לדבר על זה באמת, לילרד קיבל את הכסף הוא שם קצת לבד והם קיבלו כמה אסד טובים no of an זה מבחינתי זה טרייד רי ברמה גבוהה ביותר. דבר אחרון על בתום אז, אז למה הטרייד הזה הוא בעצם כאילו lose-lose בשבילם אם בתום, בתום הוא על השנה האחרונה בחוזה שלו אם בתום יהיה לו עונה טובה אז, אז מאוד יכול להיות, כאילו, שנה הבאה הקאפ עולה ב-40 מיליון כמעט, הוא הולך לקבל עוד כסף, לא בטוח בכלל שהוא הולך לחזור לשארלוט. אם הוא כן, אז שארלוט יצטרכו to overpay, ואתה רוצה באמת לבנות את הקבוצה שלך שבתום הוא אולי השחקן הכי טוב שלך, אם אתה מסתכל על העתיד, אז מבחינתי זה לוז-לוז, ובאמת, באמת שרלוט, זו... הם, הם לא טובים. <laughs> נראה לי שעכשיו מה שנעשה זה עברנו על רוב הדברים המעניינים אני חושב שעכשיו אנחנו נתחיל לעשות סייגמנט כל אחד יגיד אה, כאילו נקודות סיום מה הוא ראה מה אוף סיזן הזה אני מרגיש שאני אתחיל אה, הנקודה שאני הכי רוצה לדבר עליה זה פשוט בעיניי הקפיצת מדרגה הזאת בחוזים שהייתה בשנה האחרונה אנחנו רואים שאנחנו עוברים עכשיו תקופה מאוד מעניינת בNBA ש... הח הח החוזים מתחילים לעלות, הקאפ מתחיל לעלות ואנחנו יודעים שהקאפ הולך לזנק או בשנה הבאה ובשנה אחרי זה עד למאה ועשר מיליון דולר, שזה המון, אבל יש איזושהי הרגשה שאתה לא בדיוק יודע מה זה חוזה טוב עכשיו ומה זה חוזה רע. כאילו, אתה צריך לאפס את הראש שלך מחדש כי חוזים שנראו לך רע פעם הם אולי טובים ואתה פשוט לא כל כך מבין. אז יש כל מיני חוזים שהייתי שמח לדבר עליהם ואני רק רוצה לזרוק אותם שנייה, שהם כאילו, בהתחלה הם הציקו לי לעין, ואולי בעתיד הם יראו טובים, אבל כרגע הם היו נראים לי נורא, כאילו זה חרא גדול. לתת לדמרי קרול 4 שנים 60 מיליון, אל, בהתחלה זה היה לי קשה לעכל, זה היה כמו עצם בגרון. זה המון המון המון כסף לתת לשחקן כזה 15 מיליון. במיוחד שהוא לא יוצר לעצמו זריקה כל רול כך. פלייר, הוא פשוט role player. גם במצב, במצב שאתה נמצא תחת coach bud, אה, שזה מאמן כל כך טוב, כן? והוא מכניס אותך לשיטה כל כך טובה, זה כמו סן אנטוניו, אני מרגיש שהרבה שחקנים יוכלו שם לככב, ודמרי עכשיו עובר לטורונטו, בואו נדבר על זה, בטורונטו יש אולי אחד המאמנים הכי פחות טובים ב-NBA. כן? זה פשוט נראה לי פישול רציני, במיוחד שהם איבדו את אמיר ג'ונסון, אני לא מבין איך זה הולך להחליף אותם. למרות שאני חייב להגיד שמבחינתם, אני יכול להבין כאילו את הלוגיקה המוחלמה מהערכת, כי אני יכול להבין למה להרכיב את דמארי קרו ליד דה רוזן לאורי. זה הייתי איזשהו 1-2-3 פאנץ' כאילו מן הגנת כפה שהוא לא רע בכלל, כאילו. כן, החוזה גם בעיניי הוא קצת מופרך. אבל השאלה זה האם הוא יהיה מופרך גם ב... בעוד שנתיים שפתאום החוזים יהיו כל כך גדולים שאנחנו כבר לא נדאג. לא, זהו, אז מה שאני תמיד, אתה אמר, נגעת בנקודה כל כך יפה, כאילו הוא יצא מהסיסטם של באד, ותמיד יש את הקטע הזה, שאתה מסתכל על שחקים שנגיד נפלטים החוצה מסן אנטוניו, ואתה רואה שהם לא מוצאים את עצמם. ונכון? ואני אומר, הוא באמת לפני שנה, שעה וחצי, כאילו, הוא, הוא היה שחקן שבקושי, בקושי המוכר. הוא באמת, אמנם גם היה לו פלייאוף מוטו, ואת זה אני לא אקח ממנו. אבל זה היה מרגיש כמו מישהו שקיבל את הכסף ועכשיו ממש מועד לפורענות. זהו, רק עוד כמה חוזים שקיבלו כסף גדול, זה נגיד רמאנט, גרין. כן, אני אשמח לדבר על דרמאן שנייה. דרמאן הוא באמת המקרה, מאוד דומה לדה מארי הוא בסיסטם שמתאים לו. בגולדן סטייט, יכול להיות שהוא שווה את הכסף הזה, אבל אם קבוצה אחרת הייתה מחתימה אותו, כמו טורונטו לדוגמה, או כמו, או כמו דטרויט אולי, פשוט בסיסטם, בסיסטם הזה, של גולדסטייט, הוא עובד בסיסטם אחר, אני לא הייתי נותן לו את הכסף הזה. אני גם אגיד שאני, אחרי שראיתי את הגמר, אני מאוד מאוד, כאילו, ירד לי המון כבוד ממנו. חשבתי שהוא יחסית טוב במהלך העונה, אבל אתה פשוט רואה אותו בגמר. He's overpowered הרבה פעמים, והוא לאו דווקא מוצא את עצמו, ושהשלושה שלו לא הולכת, הוא פשוט... לא שחקן, הוא, הוא קלולס פשוט... קצת בהתקפה, הוא, הוא, הוא קלולס, הוא קצת קלולס בהתקפה וזה ניכר. אני יכול להבין את זה שאתה רוצה שחקן עם נשמה, כאילו אתה רוצה שחקן, יש לו הרבה ווקליות וגולדן סטייט היא קבוצה צעירה, היא צריכה את זה, הוא מאוד עזר להם לזכות באליפות, אבל תכלס הוא, לא הוא, לא הוא לא אבל, אבל כן, פשוט, עצומים ואנחנו חייבים להתחיל לקלוט את זה שזה משתנה. <אז> דווקא כשהחוזים נהיים עצומים אני רוצה להדבר על שני כזה under the radar news בשביל לסיים את הפודקאסט הזה אמנם כאילו פוינטגרד זה אולי העמדה הכי, הכי סטקטר ב-NBA אבל באמת בא לי לדבר גם על הטרייד של, של דרון וויליאמס שעבר למאבס לא טרייד אולי, זה היה פשוט חתימה. זה היה חתימה, היה... הם החתימו אותו אחרי שהוא שוחרר. אוקיי, והחתימה שהיא הזו באמת של טייל לאסן, אנחנו לוקחים פה שני פוינטרס, אם היום לא היינו ב-2015, היינו פה ב-2011-2012, היינו מדברים, <עד> זה, <עד> כנראה... <עד> זה כנראה היה מקבל כאילו נפח מאוד מאוד רציני. <עד> והאמת שגם היום שהם מבסחנים הרבה פחות טוב ממה שהם היו, דיאנדרי ג'ורדן בדאלאס ואז דרון מגיע, זה, זה, מהלך שהוא מאוד יפה. כן, זה מהלך שהוא מאוד יפה, זה בונה שם חמישי אגם מאוד מאוד מאוזנטים, הרבה מאוד יכולות. אה, אני לא יודע כמה נשאר לדרון וויליאמס עוד בטנק, לא, הוא מן הסתם לא קרוב למה שהוא היה פעם. אני חושב שזה פיקאפ מאוד טוב, אבל בסופו של דבר לדאלאס, בחמישה מיליון דולר שאני לא חושב שאתה יכול למצוא היום רכז יותר טוב. מישהו Dependable, מישהו שיכול באמת להמשיך את, ה, לא יודע, את, ה, את העדים האחרונים של דאלאס. היום זה, חושב אבל באמת אני חושב שהסוגיה היותר מעניינת היום זה טייל ארסון. פה גם אני חושב שאנחנו מאוד חלוקים ואנחנו נפתח את זה עוד שנייה. I didn't give up on טייל. כן, הוא עכשיו, הוא בפלונטר משפטים מאוד רציניים, שני D.U.I.S, אני לא יודע מה יקרה שם. זה פיקאפ יוצא מן הכלל ליוסטון. באמת, זו קבוצה שהגיעה, לא הייתה, לא הייתה כל כך לקחת את המערב בלי רכז. עם ג'ייסון טרי בין ה-58 כרכז. ובלי טונתוס, זהו, והם גם עכשיו יש להם גם את הפאנץ' ההתקפי באחד עם טייל לארסן, אני חושב שזה פיקאפ שיכול להרים את יוסטין, כאילו באמת, אני לא יודע אם לקונברסיישן של האליפות, אבל הם ללא ספק, אחד מהשלוש הקבוצות הטובות, כאילו, במזרח, אם זה לא היה ברור במערב, אם זה לא היה ברור לפני כן, טייל לארסן מבחינתי זה שדרוג מאוד מאוד גדול. אתה לא כזה מסכים איתי, אבל, תאומר, אתה מרגיש שאתה קצת, קצת נשבר לך מטייל, ואתה חושב שהוא ילך בשביל ויעלם. אני פשוט אגיד לך, הדע... הדעה שלי זה שטי אבל שפשוט אתה מסתכל על עמדת הפוינט גארד שהיא כל כך כל כך עמוקה, אני חושב ש... בוא נגיד את זה ככה, יוסטין עשו מהלך חכם, ואני חושב שדרל מורי הוא אחד הג'י.אמפס האלה, שברגע שסטאר פנוי, הוא ילך על זה, הוא ילך על זה כמעט תמיד. אני, אני גם חושב שעכשיו, אם כל סטאר היה פנוי, הוא היה הולך עליו, לא משנה מה. הוא היה מנסה לזרוק הכל בשביל להשיג אותו. אבל בסופו של יום... הוא, הוא פוינט גארד מאוד בעייתי, הוא מגיע עם הרבה בעיות, אני מקווה מאוד שיוסטין יצליחו לשמור אותו קצר. אתה אגב יכול להרוויח ממנו, כי אין לו, אין לו כל כך הרבה דקות, אוקר, אם הוא רק יעשה את מה שהוא יודע, אפילו 80 זה פינוס אדיר בשביל... הם לא נתנו הרבה, אבל אני אגיד, נגיד שחקן אחד, פאפה ניקולאו, הם נתנו, אני מאוד אהבתי אותו, אני חושב שהוא הוסיף מאוד לקבוצה הזאת. אני לא אומר שהם עשו טעות. בזה שהם הביאו אותו, אני פשוט לא כל כך, אני לא אומר שזה הצעד ששם אותם over the top. Mm -hmm. בעיניי הוא כבר לא point out פותח, בעיניי הוא אחרי בעבר לי, שזה כנראה מה שהוא יהיה. זה לא מהלך רע, כן? שוב, זה לא מהלך רע, אבל זה פשוט לא עושה לי את זה, כאילו, הם הביאו star, הם הביאו star, טייל לאסן מבחינתי, הוא פשוט burn עכשיו, כל מה שהוא עושה זה מעשן סמים ועושה שטויות, לא, אני לא לוקח אותו רציני בכלל. אני רק אגיד שאני... אני די אוהב באמת את השילוב של טאי עם בברלי. אני חושב שזה נותן לך איזה קומבו של אופנס דיפנס, ואני חושב שטאי, באיזשהו מקום קצת מזכיר לי את נייט רובינסון, כאילו mm. הוא איזה סיקסמן שיבוא, אני לא מבין הסתם שהוא גם נמוך, אבל הוא סיקסמן שיבוא ויביא התקפה כאילו עם ה-Second שלהם, ואני חושב שזה יכול להצליח להם, וכמו שאמרת, הם לא ויתרו על הרבה בשביל להשיג אותו, זה באמת מהלך חכם. זה, אני מרגיש שזה ווין ווין מבחינתי, הם לא אתה עדיין יוסן את הסטאקט. הם גם איבדו את פריג'יוני, ובאמת, הם עשו מהלך חכם. אז נראה לי זהו, פחות או יותר, תודה לשניכם, זה היה נהדר, וזהו, ניפגש פעם הבאה. תודה רבה שהקשבתם.